Välkommen! Det här är veckans avsnitt av Kallelroncast. Jag heter Adam. Och jag heter Sebastian. Välkommen! Podcasten heter Kallelroncast. Varför gör ni det? <laughs> Fan, ska jag komma på hållning på raka arm nu eller? Ja, eh, den, den, heter... den heter Kallelroncast för att Kalle, eh, Elrond of Rivendell är över 3000 år gammal. Han har rutin uta helvete och tänk om man ska få stålmannens krafter också. Det blir en sjukt bra och stark superhjälte. Hur enkelt hade det varit för Elrond att bara flyga in i Saurons jävla äh, torn med ögat där och så är hela filmen slut? Ja, alltså han nitar en bara i... Alltså det är bara en armbåg i facet. Ja, han märker inte ens att han åker in i det. Nej, alltså det, han, han alltså bryter bara av hela tornet där. Ja, precis. Han kan bita av dem om han vill. Ja. <laughs> uh, ja. En, en, en grej hände mig idag som var lite, lite, vad ska man säga, lite Seinfeld avsnittaktigt. Aha. Jag var på ett jobb och en kund kom ut och han började snacka med min arbetskamrat och jag sa att han. han Vad va, va, va är det här för kund? Hur ser han ut? Vad är det här för figur? En äldre man. Han pratar lite så här liksom eller lite, lite så där. Mm. Jag märkte att han dunkade då, min arbetskamrat i ryggen ett flertal gånger. Men jag såg på då, att han, han tyckte inte om det här Att bli dunkad i ryggen Obefogat eller vad vadå? Han... Nej alltså som en så här bra jobb Som en atletisk Liksom en rygg, klapp på hjärten en, en ryggdunk helt enkelt Ja precis fast han gjorde det ganska hårt Och flertal gånger jag såg alltså att han, han, jag kollade på honom hela tiden han liksom, Man såg att han grimaserade lite till slut Jag var ja, vi... Man såg bara hans tålamod bara Sakta men säkert ja, ja, precis. Och jag, bara, jag, satt, jag satt ju där och njöt När jag kollade på det här Jag var fan vad glad jag är att det här inte är jag <laughs> Sen mycket om och men, Typ fem timmar senare så kommer han ut Bakom mig utan att jag ser Och helt plötsligt får jag bara en klapp i ryggen Och jävla vad hårt han klappar. Alltså. Sa han någonting? Ja, jag, jag minns inte alltså, riktigt vad han sa. Han var ju ganska gaggig, den där gubben. Men jävlar vad, han hade kraft i nävarna, den här killen. Han är sån där som har, du vet, när man skakar hand så han stenhårt. Ja, precis. jag är lite ont till och med. Ja, jag vet inte Jag är lite taktisk alltid när jag hälsar på folk. Jag brukar alltid, alltså med flit, göra mig... Underlägsen mm. dem För att sen För att då blir de ofta bekväma Det här är ganska e På egen Jag har massa hittade Psykologiska grejer Ja precis Det är någon quasi Psykologi jo, det här Ja så typ Så det jag gör är att jag alltid Med flit skakar handlöst Inte slappt För det, då blir folk bara less För dem. det är som att Ta en död Trasad Ja jo, precis. Men måste precis Men jag gör en svag Med flit För då då blir de då, då tror de att De är i överläge Men i själva ja. verket Är det jag som man spelar om Redan från start en taktisk eh, slappt handslag eller? Jo det är också ganska mycket Om jag pratar med nytt folk och sånt Vi säger att vi sitter vid ett bord Jag brukar ofta luta mig ganska långt ner Så att de lutar in på bordet Ibland kanske bakåt också Om jag lutar framåt och tar jag ju deras plats så att säga. Men jag, säger, men jag håller mig ändå lågt Så att de tittar ner på mig Jag tittar alltid upp på dem i början okay. ja, Bara det... för att de ska bli bekväma Och tro att de är i kontroll Ja, det beror på vad man är också. Om man är på något möte eller något sånt här, då brukar jag, tvärtom, då lutar jag mig tillbaka och ser, liksom, försöka se, se ut som att man inte riktigt behöver det här. Jaha, du kör lite så. den stilen så att de, de måste deras grejer måste bli viktigare. Eller de måste försöka ja, nå dig, de måste nästan liksom fiska fram dig. De behöver i... mig mer än jag behöver dem. Ah, ja, ja. Taktiskt. Ja, det, men... det, det har inte funkat. <laughs> men... <laughs> men det, det är en taktik i alla fall. Men mina grejer funkar. Alltså, det, det, alltså får de bara att tro att de är i någon form av position över mig med flit. Och sen, ja. sen kan jag spela på dig sen. Ja, precis. Ja, men det funkar ju. Mm. Det jag har gjort idag... Jag har ju suttit och skrivit hela dagen idag. Jag håller ju på att skriva på en lång film det tar, det tar sig, ta fan. Det det. Eh, och jag, eh, jag har aldrig missbrukat musik så mycket som jag gjort de här senaste månaderna. Alltså, jag är helt. Eh, musik för mig för tillfället är verkligen. Alltså, det är som en genväg rätt in i hjärtat eller i själen alltså, det, och Jag det jag får skulle mig säga att... ens egen själ, Men när man jobbar som du gör med att skriva en film så kommer det. Du kommer in i filmens själv på något sätt Så att, uh, liksom, du, du lever dig in direkt Ja det lurar på Hög musik här också Alltså det är hög volym uh, Jag, jag behöver det... inte ha hög volym Jag vill bara ha liksom Så fort det kommer ett Inte kanske ett simmerpumpigt Men liksom något uh... Ja, om det kommer någon jag gillar då, då direkt så känner, då, då känner man av karaktärerna bättre på något sätt Ja, och det jag har lyssnat på idag nästan hela dagen Det är ju då alltså Clint Mansell vår, En av våra favoriter eh, Och Fountain Det var ju du som, som tipsade mig om soundtracket ja, dels, fil, dels filmen Och dels eh, soundtracket Ja, Death eh, is the Road to A oh, jäkla vad den är bra Det soundtracket där Alltså det är fantastiskt Och jag har lyssnat nästan på hela albumet Alltså Last Man That is the road to all Och den heter Together we will live forever Jättefint. Ja, det, det, det, det är många som bara är så drone-ljud också så här Bara liksom bakgrundsljud, nästan ambient mm, mm. Men det är skönt som fan För att det, det, det, hela det här soundtracket har mm. en stämning Och det är just i Det är ganska nära slutet jag är, jag håller på, Det är just länken till Klimaxet jag håller på att bråka med för tillfället ja, okay, ja. eh, Och just det här Det är väldigt känsligt det här Och det är ganska som jag vet det, det är inte sorgligt, men det är ändå så här. Hopp, alltså, de har, de, lite hopp. Allt hopp är borta. Ja, ja. Och så lyssnar man på de här Clint Mansell eller The Fountain soundtracket. Ja. Det hjälper som fan, alltså. Det är, är sjukt bra Vis, Visst, är, jag, jag är inte helt säker, men jag tror att Clint Mansell har gjort soundtrack till alla Darren Aronovski-filmer. Det är ju, men det är ju en Darren Aronovski-film där också. så att. Ja, det är ju Det, det var därför jag tänkte på det. Jag har också lyssnat på, tror eller ej, det här är ganska uh. sjukt Det är inte så jävla sjukt Men jag lyssnar på Mass Effect, soundtracket ja. Ja. Alltså Mass Effect är då ett spelserie till Xbox 360 Och jag kan titta Det, det, det, det finns ju till PC också, jag vet inte om det finns till PS det Nej, till Playstation finns det inte nej. I alla fall, och det här Mass Effect Det är fan... Skitbra, alltså Det är ju alltså, Clint Mansell som gör det också det Är det? Ja, han har ju gjort okay. några grejer, i alla fall till Mass Effect 3 mm. Som är det största och pampigaste av dem alla Så jag vet inte till 1 och tvåan Men till trean i alla fall okay. Och de, ni som inte har spelat Mass Effect Gör det, alltså det är Helt fantastisk story Speciellt i, i ettan, ettan story i ettan är Fantastisk ja, jag, jag, har ju, jag har ju ett väldigt Först och främst har jag ju ett problem Att det är tre spel som jag vet allihopa är långa Och uh, Mitt andra problem Är spelmekaniken i ettan mm. För det, den, den är så pass dålig på vissa ställen Så att jag slänger kontrollen Det, var ju, det här var ju pre-Gears of War Som ändrade allting Va, Var det verkligen det? Ja alltså de gjorde väl, de gjorde jag lämna, väl Mainstream Jag, ska jag, jag säga. har nämligen för mig att uh, Mass Effect första Kom efter Gears of War Ja men inte utvecklingen av det Alltså, inte, inte projektet. Nej, det är så. Projektfilen Gears of War och Mass Effect, alltså den kommer inte... Den, ja. Oh, Men i alla sant? fall, mekanik, alltså actionmekaniken i ettan är bedrövlig. Men ta oh. er för Guds skull genom det, för det är värt det. Det är värt det. Ja. Oh. Ja, nej, jag, jag har som sagt inte spelat så mycket men Det som kommer till i alla fall, det lyssnar också på Mass effect soundtrack. Jag har ju lite rymdtema, det är lite sci-fi i min film, svensk sci-fi. Och det hjälper med alla de här ja, lite, lite sci-fi-iga ljuden. Det passar som fan. Och då, då ska jag också halka in på eh, Hans Simmers Man of Steel-soundtrack. Alltså det är fantastiskt. I alla fall, jag vet inte varför jag tycker det är så bra, för det är inte så fina melodier egentligen. Det är bara min smak för tillfället, och det matchar Nej. min film. Du tipsade mig om låten Flight från den filmen. Jag, jag blev inte såld. Den var pampig, men uh, den, den, den satt sig inte. Nej, precis. Och det, är, det är kanske. Mest, det är bara jag som är så alltså, alltså öppen och mottaglig för just den här rymdiga tematiken. Ja, nej alltså. Jag älskar rymdiga tematiken, men uh, det är bara det där soundtracket som inte funkar riktigt för mig. Mm. Jag, jag är lite trött på honom helt enkelt. På Simmer. Ja, precis. Ah, ja, ja. Jamen, det, han, det... han har fått väldigt mycket spelrum för den senaste tiden. så ja, att Det är klart. Jo, precis. Eh, Apropos soundtrack: så Vi snackade väldigt kort om det här i förra. Sist vi spelade den också. Mm -hmm. eh, igår så kollade jag på Magnolia. Aha. Och där är det ett väldigt annorlunda soundtrack. För alla låtar är gjorda. Det, det är ingen så här, inget pumpigt Simmer soundtrack utan det är en tjej Som heter Amy Mann mm. Som gör alltså Ganska liksom radiovänlig musik Som det, har alla är... låtar i hela filmen Men det är filmmusik, det är inte populär musik Jo, det är populär musik Men mm. det funkar i filmen Så liksom De flesta låtarna handlar på något sätt Om vad som händer under den Liksom just då i filmen ja, Jag kan säga att det finns det, hela soundtrack Det finns ju på Spotify Jo, precis. Och sista låten där, det är... Äh, jag, jag, jag kommer inte ihåg det som så starkt, men den scenen, å oh, jävlar vad stark den är. Ja, det är ju lite Supertramp i det här. Det är ju bra. Lite Supertramp? Ja, alltså bandet Supertramp. Är de med någonstans? Jo, de har två låtar här på soundtracket, säger jag. Okej. Okay. Jag trodde det var Amy Mann som hade gjort alla låtarna. Uh, I alla fall inte på det här soundtracket. Eller på ja. Spotify. Okay. Det, det är Amy Mann på alla Förutom Supertramp på två och Sen någon som heter Gabrielle Och sen någon John Bryan John ja. Dion. I alla fall äh, ja, Den här filmen då handlar ju om äh, Ja vi säger att det är sex pers Jag är inte hundra på hur många det är äh, och Man får helt enkelt Följa dem under en dag tror jag det är äh, Och de påverkar varandra på olika sätt I vad? Mm, I Magnolia ja Och äh, äh, på något sätt handlar allting om liksom, hur de hoppades att framtiden skulle bli och hur det egentligen har varit och sen så finns det en scen eh, där alla en låt börjar, börjar spelas då, som vi hade i slutet på den senaste podcasten vi spelade in ja, just det. Eh, och när den spelas då sätter sig alla karaktärerna i filmen sitter och sjunger texten i bild med sin egen röst och det handlar då om att eh, texten är i princip, du, du trodde att det skulle bli så här. Men eh, så blev det inte så du kan lika gärna ge upp. Det kommer inte att ändras. Mm -hmm. Och det, det är en så jävla stark scen det där. Men det var, det var sent. Jag orkade faktiskt inte se klart än. den. Är rätt, den är rätt tung den där filmen. Magnolia? Ja, men ah, den är bra. Den är otroligt bra. Kommer... Man, blir, man, man blir helt indragen i den. Det är få filmer som kan göra det faktiskt. Och kungen, eller, eller kung och kung, men kungen av eh, att använda populär musik i film, det är ju Tarantino. Ja. Ah, hur, stä, hur ställer du är, oss till det här? Jag gillar det. Alltså är det populär musik riktigt? Tar han inte klassiker? Ja, ah, men det blir väl det kallas när det är alltså vanliga låtar. Jo, men jag kan inte liksom komma på någon gång när han till exempel har lagt in en... Låt som är populär nu i sin film utan han har kanske lagt in en låt som är populär för 20 år sedan. Ja, det är en ganska tidlösa låtar. Det är inga. Ja, som alltså, in My här. Humps med Black Eyed Peaces. Ja, den är lågrisk. Låg eh, och jag kom på, då kommer jag att tänka på, när jag tänkte på Tarantinos all, alltså frekventa användning av populärmusik, kommer jag att tänka på Matrix. Ja. Matrix har ju sjukt eh, mixat soundtrack. Alla fall, ja alla jag snackar ettan nu. Jo, det är sant. Men det är de... ju det är Rob Zombie och alltså, Enigma och såna här. Rammstein, det är lite olika. Såna där. Mm. Ja, det är ja. bra. Alltså. Ja, det har du rätt i. Jag, jag sitter här uh, med en lista på de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kandidaterna för att spela nio och varför de inte gjorde det. Oh, får ja, få höra. Först. Jag, har, jag har koll på några dock. Ja, men nej, kör, kör, kör en lista, kör en lista. Ja, Jag måste slänga bort katterna Han hoppar upp på mikrofonen hela tiden Han är lite jobbig eh, Första då, Johnny Depp Anledningen till att det inte blev han Var för att han var inte intresserad Han ville då ha en miljon dollar Va, Var han pick? Johnny Depp? Eh, det, nej, det står inte det, det står att en var favoriten Men det, det står inte om någon var första förstahandels mm, mm. Eh, Andra kandidaten då Brad Pitt ville inte vara in till sci-fi-film efter han gjorde Cold World och han ville ha 10 miljoner dollar lön. Tredje, Joan McGregor. Uh, tydligen uh, eller Wachowski brödernas favorit, men uh, det står inte varför. det. Inte Had, hade även McGregor varit fit som Nio? Jag tror inte jag tror inte det hade varit dåligt men uh, jag tror inte det hade blivit så effektivt faktiskt. Mm. Undrar om han hade pratat alltså, amerikanska eller jo, men det hade Brit han brittiska han hade, inte, han hade ju inte gjort en Vad <laughs> fan Nu står det still i huvudet här Trainspotting vem, vem, vem spelar Batman? Christian Bale Ja han hade inte gjort en Christian Bale i The Prestige När han pratar brittiska så att inte ens britter förstår vad han säger Jag gillar den rösten dock Jag gillar ja, ja, med men man fattar ju Oh bleu, bleu, bleu, bleu. <laughs> Det är så oh, jävla vad konstigt han pratar Sarah, take a sip uh, We're celebrating Which nut did you tie? I don't know <laughs> Can't remember är så jävla konstigt uttal alltså. I Ash. alla fall, fyra på listan Tom Cruise Han ville ha för mycket pengar, 25 miljoner vill han ha. Ja oh, men har vi någon koll på vad budgeten kostar? Eller vad de hade. Vad hade de för budget för skådespelare? Ja, det, det vet jag inte. Men jag såg det tidigare. Men vänta, men vänta nu. Eva McGregor var han som ville ha en miljon. eller? Det står inte vad han vill ha. Johnny Depp vill ha en miljon. Och Tom ja. Cruise ville ha 25. Ja. Ja, okej. Okay. Visst. To totalt var budgeten för alla tre filmer 363 miljoner dollar. Mm. Ja, jag vet Jag vet inte om det här är en skröna dock I det här i Matrix Men jag vet att de fick ju en budget då Från eh, studiobolaget Och så det de gjorde var att de brände upp allting På hela första På, på anslaget med Trinity De brände upp hela budgeten där Och visar dem för right? det, det Det tror jag är en skröna faktiskt Och sen när, när, när studiobolaget fick se eh, Hela anslaget med Trinity där När det slutar med att lastbilen där kör över eh, Telefonkiosken ah. Och där slutar och som att vi kan fortsätta men vi behöver med deg Ja jo, Jag, jag tror inte det, det stämmer Men det är intressant ja, Det kanske var att de bara brände upp alltså för mycket alltså, Det var som att de kommer aldrig kunna hålla fanan så här högt Hela vägen Nej precis de brände upp en ganska stor del av budgeten Redan på första scenen där. Ja. Om de nu in fact filmade den först Om de nu in fact filmade den först ja. ja. Ska vi gå till nästa då Nästa DiCaprio Mm. Ville inte göra filmer efter Titanic Med en lön mindre än 10 miljoner Jaha, Ja. Det här, det här är intressant För att gå tillbaka till någon vi snackade om sist Will Smith Ja, det, det här visste jag om. Will Smith var ja. men, men han förstod inte manuset, eller? Hur var det? Will Smith ville att Neo skulle ha massa flickvänner Och säga massa skämt ville... är, är, är det sant? Ah. Det står så Eh, och han vill ha 15 miljoner ja. Här kommer en liten oväntad David Duchovny Han bestämmer cool. sig för att göra x Neo. filmen istället Bra Nio, det hade jag köpt Ja fast han är Han är inte så bra skådis, alltså. ja, men det, det är inte men, Keon Reeves heller Men, men eh. Nio säger aldrig mer än sex, sex ord per mening Det är sant Han säger typ sex ord han Och sen blivit. är någon annan som förklarar allting Och sen, säger han, sen säger han Wow han har också. gått Arnold Schwarzenegger-skolan. Han behöver bara one-liners. Ja, men det är han så Han har inga meningar längre än sex ord. Sånt mm. Till slut, Keanu Reeves. Och, uh, såhär åttonde, han var, och, nionde pick. Eller han var den sista kandidaten. Uh, tio miljoner. Taget. Ja. De hade, Johnny Depp hade kunnat gjort det. Han hade velat ha haft en miljon. Det hade, för så var konstigt det hade blivit med Johnny Depp. Då hade, då hade han ju klätt ut sig till någon, <laughs> ja, ja, som man nu alltid gör ja. Någon underlig kostym ni har eyeliner och... Nej men Johnny Depp är seriös ändå när han får lite seriösare roller han, han, han, han gillar ju att göra allt möjligt så att säga Men till, ex Depp... men, men till exempel i Blow när han, har lite, alltså, när han är som en vanlig människa Han, han sköter ju sig, han är ju fantastisk Johnny Depp var bra, men han han försvann där han, han, han köpte sin egen hype på något sätt Så han gör bara underliga roller istället nu Han är väl less på att göra Mainstream så han, gör, han gillar ju roller Som han tycker är lite roligt Ja men han, han, det, grejen är det att Nu gör han mainstream, Förr gjorde han inte det Men nu tror han att han gör liksom, Icke mainstream grejer men, han, men det är det som är hans grej liksom. jag, Alltså grejen är Jag tror ändå att an, någon annan Nio, det hade varit coolt Eller, alltså, Jag tror att det hade varit bra men någon som inte hade kunnat förändras, eller någon annan som hade kunnat göra Morpheus, det är ju alltså Lawrence Fishburne. Alltså det är fan, det är den bästa jävla castingen. Kan nästan våga kläcka ur mig någonsin. Ah, jag vet det. Jag älskar han, han, Morpheus. Han är, han är bra, han har någon sorts... Jag vet inte, jag har sagt det här till dig förut, men det, det är kanske bara jag som tycker det. Men jag, jag, jag, han har någon sorts... Gay-vibb i den filmen Som gör hans karaktär intressant Nu tänker du på Reloaded Revolutions Eller på första All, Allihopa, men ah. det blir lite mer i Reloaded Revolutions Jo, han, han, han blir mer stylish Ja, och han går upp och han ska alltid Massera folk när han pratar med dem Om såna här saker, det är just lite det, intressant just Och går runt i den här uh, uh, vad Han har han, uppknäppt linne Och så liksom ja, snart kommer maskinerna Och uh, vi ska dö liksom. Men innan dess, nu ska vi festa och är... jag hatar den scenen nej, oh, men hatar det, det. Men nej, men det är mänskligt Det är jord, det är mark där. är svett oh, och jo, men... fysisk kontakt och... Jag menar, förstärk Förstärk Saiyan istället Ja det Ja, valid point Valid point <laughs> <laughs> Kanske Och sen, vet vi jag kom på, det slog mig eh, idag faktiskt, att i Reloaded och i Revolutions, eh, eller ja, vi, vi ser så här, Matrix, allt som händer i alla filmer, det är intressant när de är i Matrix. Det är inte intressant när de är i Scion. Det är inte intressant när de slås mot robotarna direkt, förutom i första filmen. Men, eh, och... Eh, Maskinerna är aldrig riktigt ett hot Utan all, hotet finns ju I The Matrix Inte i verkliga världen Och är det därför Matrix blir intressantare eller? Ja världen Matrix är intressantare men Än det, vad den riktiga världen är I Matrix Men det är också det som är så fett Det alltså de är ju är en data värld. De kan ju alltså, det är nästan alltså, Dodgea kulor Och så, ja. volta för väggar Med solglasögon och sånt där Det, det är häftigt det är det. Det lockar ju våra nördskälar så det bara sjunger om det. Ja, det gör det, det. Jag har lite mer fun facts. Uh, jag vet inte vad vi ska ta. Vi ja, an annars... kan skita i det. Ja. Okej. Okay. Idag gick jag in på... Uh, eller jag var in på Inde i när jag break. Man halkar ju alltid in där. Det är och så kom den en ny trailer för Det var, en det film, film kommer nu Nu kommer jag ta vem som regisserar Men det är Michael Bale, eller vad säger Christian Bale eh, Christian Bale? Eh, nya ja, film. är det den här Out of the Furnace eller vad den heter? Nej, inte Out of the Furnace, American Hustle heter det American Hustle, ja den har jag hört Hört om, fast det var ett par år sedan jag hörde någonting om den. Och så jag såg trailer Jag såg trailer ett eh, mer far, men då, Och då hade de en Led Zeppelin-låt och sånt där Men det var bara egentligen bilder och Led Zeppelin som man fattar inte vad den handlar om Eh, så nu slängde jag mig hastigt in på, jag brukar inte se trailers för det är så mycket spoilers Men eh, nu var jag, jag, var, jag var tvungen att se den här eh, American Hustle, trailern ja. hela eh, Den verkar fan bra och jag, alltså, Jo men kolla vad han har gjort förr, hans senaste filmer är bra alltså. David o. Russell heter Ja, Silver Linings Playbook, The Fighter, jävlar mm. vad bra Bale var i The Fighter Så han, och, han, och, han är ju sig ihop då Bradley Cooper och Christian Bale Nu från hans tidigare film Har satt ihop dem i samma film jo, och, Men jag, jag har jävligt svårt för Bradley Cooper Jag tar han inte på allvar ja, men jag, inte. jag är beredd att ge honom nya chanser hela tiden jag, Det är jag faktiskt okay. Jag har ingenting emot han Men det jag kom fram till när jag såg den här trailern Dels den verkar väldigt intressant Jag kommer se den hungrigt så fort den finns tillgänglig Men jag gillar Det är just att jag kom... Christian Bale blir bara galnare och galnare han känns som en, alltså en gammal alltså de här, här oldschool-skådespelarna, Method Actor, som var verkligen lite. Ah, man har ju det den man, här. Han, eh, han är ju nu, nutidens brand då, på något sätt. Jo, ja precis. Alltså, han, och, han, och han är kanske den bästa skådespelaren vi har just nu också. Ja, jag, jag tror det. Alltså, han är skicklig och och han tar sitt jobb verkar på så stort allvar. Jo, men han, han är ju snäppet ifrån Mel Gibson galen, alltså. Ja, han kan, gått, han har, han kan ha gått över den där gränsen. Ja, han kan ha varit... det, det förstår jag. Ja, men Mel men, Gibson man... må vara galen och alltså antisemistiskt och hela kört sånt där alltså privat. Men jag diggar han på, på duken, alltså. Han, är, nej, han får göra ja, vad han jag... vill, egentligen. Jag vet inte om jag kan säga att jag gör det längre. Jag gjorde det förr. Hans, de senaste filmerna han har gjort var inte så bra. Ja, det är sant. Han har ju... Han. Han, han blir ju gammal som alla andra. Ja. Men just med Christian Bale här, det är just den här, eh, alltså hela den här historien med Batman Begins, eh, när han gick, eh, först var maskinisten, då gick ner hur mycket han, hans diet på maskinisten var ju bara det sig, eh, kaffe och ett äpple om dagen ja, ja, för, att, för att gå ner i vikt där. Och sen är eh, var, var, var det typ 45 kilo eller sånt där han ja, var en, är bra, bra film. Det är eh, jättebra, men det går inte att lista ut den. Om man, om man ser den första gången Då kan du inte förstå hur den kommer sluta Nej, nej, nej, men, nej. Vi ska inte nej, bli spoilers de, Nej, nej, nej Men jag menar att Om du kollar på typ Fight Club Som också hade en rejäl twist Eller sjätte sinnet liksom, Det är ändå logiskt Det här är inte logiskt På samma sätt det... det finns inga riktiga hints Att det är det här som har skett Nej, du måste ju För att ju Annars, annars blir det lite taskigt Annars blir det lite scream-effekten Vem är mördaren? Jo, eh, jo Sydneys Sid morsas ex-fru Ex-mans eh, dotters eh, brorsa ah. S Barnvakt Ja Alltså det är taskigt Ja Men ja, i alla fall absolut. Och då, då, då var det ju När han hade gått ner Var han 45 kilo för maskinisten Sen gick han ju upp till Sen när, när, Chris, när han övertygade Kristoffer Nolan då att han, kun, att han kunde gå upp till Eh, till Batman, Batman och till Batman Begins mm. eh, Och Nolan var ju inte övertygad Men han sa visst, varför inte Och då när han, kom, när han kom till När det vankades produktion helt enkelt Då hade han gått upp så mycket i vikt Så att eh, han fick inte plats I Batman-dräkten ens han, han, han, han var tvungen <laughs> okay. att gå ner igen För att han hade bu bulkat upp sig för mycket Ja, Och han var ganska Men jag såg det Och samma sak I i The Dark Knight det är han ganska smal ändå ja, Tänker jag på Men han är Att rippad alltså, han är ju... Jo jo men han är ändå Väldigt smal jämfört med den första filmen och, Men det är också det Det är, det är också Sen går han ju ner för Fighter Ja Och sen upp igen för Dark Knight Rises Ja Och så nu och det var det jag skulle komma till Till American Hustle-trailern här mm. eh, Kolla tra trailer två sen eh, För Amerika, den nya så ser du hans kropp ser ut nu Det går säkert att göra någon Det finns säkert på Youtube också eller något sånt där, bara Någon video på hans krops Alltså metamorfis hela tiden det, det, det, är, det är sjukt intressant Och det säger också väldigt mycket om alltså, Hans passion för yrket Känns det som ja. eller, eller samma galen men, men det är väl Det, det, det att, är nog lite det är, det är nog lite båda Tror jag Men vi gillar han Christian oh ja. Bale gillar vi stjärna i kanten, föran. Två. Två stjärnor i kanten. <laughs> Okej. Okay. Uh, ja, vad vill... Uh... Jo, jag kollade just på... Uh... Ja, jag vet inte om man ska säga trailer, men... Uh... Uh, ja, det är väl en uh... Ett slags montage av bilder filmade med den nya RED-kameran. Som då heter The Red Dragon Camera Av någon anledning Coolt Ja, eh, bra film också för övrigt eh, Den filmar då i 6K De nuvarande red kameran filmar ju i 4K upplöst. Ja, det, det, det är de, de hetaste av dem och, och, och för de gröna då i 1080p Alltså det är ju det är full HD Ja, precis Och då blir det alltså 4000 filmar red kameran i Ja, och wow. 6000 red dragon kameran ah, Okej, okay, okej okay. Vad är det för film sa du Uh, David Fincher har en i sin Gone Girl Har du det... någon koll på vad Gone Girl handlar om? Uh, Gone Girl, det var väl den som handlar om uh... Vänta lite, jag kan kolla upp det lite snart Där har vi den Ben Affleck är med i den bland annat mm -hmm. uh, Det handlar om uh, En kvinna som försvinner Under hennes uh, På sin bröllopsdag Det är allt jag vet om den hon dyker bara upp på det bröllopet, eller? Nej, alltså på hennes bröllopsdag. Alltså, vad ska man säga, anniversary. Aha. Vad så är det jag menar. Ja. Uh, ah. skriven, du... skriven av Gillian Flynn, skrev boken. Ben Affleck, Neil Patrick Harris, Rosamund Pike. Vet mm. vem det är faktiskt. Ja, uh, David Fincher, då. Det är han som har gjort då. Fight Club 7. Social Network, Benjamin Buttons... Ja. Den, den heter inte Buttons, men okej. Okay. Ja. <laughs> the, the, the Curious Case of Benjamin Button. Ja. Som nu var vad den var. Ja, vad var den om då? Alltså den är på något sätt... Du äh, sa ju något äh, jätteroligt om den här. Jag? Om man spelar upp den baklänges. <laughs> ja, <laughs> vad fan var det jag sa? Jo, du jo. spelar man upp Benjamin Buttons otroliga liv... Eller Curious Case of Benjamin Buttons Baklänges Så handlar det bara om en kille som lever Ett okej okay liv Ja, ett helt vanligt liv <laughs> Det är sant, just det ja. det hade jag faktiskt glömt bort Men är, Jag tror att den filmen På något sätt är liksom en filmmakares dröm På något sätt Det är väldigt mycket fantasi Skitfin, liksom asbra filmat. Det är verkligen topp på allting I den filmen Topp men det betyder inte att den är bra. Den är inte dålig, men det, det är en av de svagare, tycker jag. Men det, det är ju som hela min, min relation med Fight Club. Alltså, min, ja. min relation till Fight Club är väldigt konstig. Ja. Okej, okay. alltså, den är fet. Alltså, det vill jag först och främst säga. Jag, alltså, den, jag, alltså, den är grym. Fan, vilken film där är. Fet ja. film. Mm. Men varför gillar ni inte så mycket? Det förstår jag inte. Jag, jag, jag det om jag fick välja en film att se varje dag i mitt liv Så jag tror det skulle vara den Ja, för grejen är att, grejen är att Jag vet hur, hur svårt det är att genomföra Och jag vet hur skickligt utfört det är Och hur bra allting är Och hur välgjort Och det, det Den är rolig också Den är alltså, fyndig Och det finns hur mycket bra grejer som helst in Och allting som egentligen jag letar efter i en film Alltså med det här mörkret med, Alltså, alltså, alltså ljus, ljuset Alltså allt ja. Och story med twist och allt möjligt. Men ändå alltså, alltså jag, jag tipsar ju folk om den till och med om folk, vill, jag vill säga en nice thriller eller en nice film. Har du sett Fight Club? Nej, den säger jag. Ja, jo, men det är för, sån, för, för, för jag, jag vet och uppskattar hantverket, men ändå gillar jag den inte. Eller jag vet inte. Eller alltså, ja. vilken tycker du av hans är bästa? Seven. Seven. Ja. Okej. Okay. Ja, den är väldigt bra. Alltså det Fast där det, det är på riktigt alltså. Jo men det är lite som att uh, Den är inte lika effektiv Liksom nu när man redan vet Vad som kommer hända faktiskt lite grann Ja, ja nej precis Men jag tycker hela, hela resan dit är Alltså ja. Det, um, ja det regnar hela tiden förutom i slutet <laughs> Det är sant Så fort de är i stan så det regnar bara Ja Det är nice <laughs> Det skulle, det skulle passa om Jon Kusak var Ja. Det regnar alltid på Jon Kusak. Det känns också som att man alltid pratar i telefon, Jon Kusak. Och skriker eller någonting. Jag vet inte. Uh, <laughs> ja, det, jag, kan, jag kan varken uh, hålla med eller säga emot. Ja. Jag köper det. Men regnar gör det. Det regnar väldigt mycket. <laughs> ja. Jag såg att, eller jag. Jag såg att eh, Kung Fu Panda 3 är på G. Ja, ja jag, då har jag om dem så mycket. Jag, jag har faktiskt sett dem nu för några veckor sedan. Ja, vad tyckte Med du då? Båda två. Det, det kändes... Första filmen kändes som att man fick, man fick veta ganska snabbt vad liksom storyn och hotet var. Mm. De här personerna är snälla. Den här personen är väldigt ond. Mm -hmm. Tydligt. Väldigt tydligt. Och sen... Han kommer lös. De spöar honom. Går vi, gå vi, gå vi in på spoilers eller? Nej men det, det är klart att det är så den slutar. Ja, det... I alla fall. Det kändes som att filmen, var, filmen skulle kunna ha varit 20 minuter lång. Kändes det som. För det, det var liksom, det var det som hände i hela filmen. Jag älskar Kung Fu Panda. Alltså, jag, jag, jag håller jag tyck, väldigt jag, varmt om hjärtat. Jag, jag tycker den var väldigt fin och sådär. Men och den var inte dålig på något sätt. Men det, det kändes bara som en väldigt... Det kändes som att liksom... Här har vi grundidén. Och sen så är resten bara utfyllnad. Jag håller inte riktigt med... Alltså jag tycker... Alltså den... den du uppfattar en simpel. Och enkel. Och hela köret. Men att genomföra eller att skriva sådär tight Och den, den är inte så lång. Och den är ändå som... Den är så tydlig. Och det är så effektivt allting. Berättat med någon liten flashback. Och lite backstory. Och saker är på G. Och du vet... Det finns de här legenderna kring... Alltså det, det, det är ändå... Det är så skickligt utfört och man, alltså, Du uppfattar det och ser det eh, Tydligt och enkelt men, mm. alltså, men jobbet bakom Är så jävla svårt alltså. Det är jo. skitsvårt För mig tror jag eh, Story, ja, det... Storytelling Top notch ska jag säga Och nej Det håller jag absolut inte med Jag, gillar det jag, jag, jag, tror, jag tror det är jag ganska är standard storytelling det där. Det, det är inga svårigheter Alltså det är skit svårt att göra sådär enkelt med, med det temat, att annars ska som växa in i, i rollen och sånt där. Det är fan... Jo men det, det, finns, det finns ju ett template att bara följa. Mm. Egentligen, det är, det är bara att ta Rocky och så byta ut karaktärerna. Och På är, ungefär. är det så bara och bara? Ja det är ju det svårare än vad jag får att låta men det, det, det är inte mästerligt skrivet. Ja. Jag, jag, var... gillar, jag gillar en sån fan. Ja. Jag, jag hade ett sånt problem. Med, med då? Ja, det är det kommit till. Jag hade ett problem med antagonisten för jag tyckte han, han, var, han var så övertydlig och tråkig. Tai, han var så, tai, tai, tai han var så, lang, så standard. Thailand eller lord Chen? Han är den första. Ah. Han, han var så standard så att jag tyckte att han är den andra blev mycket mer intressant för han kände svag på något sätt. Lord Chen, ja. Ja, han sig som liksom en bräcklig äldre man eller någonting. Det är Gary Oldman som gör rösten. Det är det. Till Lord Shen. okej. Okay. Ja, han var intressant, men det ja, var, det hur var liksom det Här har du ondingen. Han kommer få stryk om han inte kan använda sina maskiner. Det får man veta ganska tidigt. Hans ja, han, maskiner iner ja, ja, ja. inte, han får stryk. Ja, ja, precis. Eller någon måste stoppa den på något sätt. Ja, det är enkelt men det är effektivt och det funkar. Det är enkelt, det är briljant och därför blir det så enkelt. Det är som Abbas musik till exempel. Den är jätteenkelt och trallvänlig sånt där. Men Björn och Benny kämpar ju som fan för att det ska vara enkelt och trallvänligt. Jo, men det är ju det enkla som lyckas också. Jo, ja, precis. Och det är också det svåra att göra. Alltså att få folk att uppfatta det som enkelt. Eller trallvänligt. Det är därför till exempel en film... Ja, som det där eh, liksom Alltid kommer sälja bättre än en film som The Fountain Som faktiskt är ja Extremt svårskriven och svårfattad mm. ja, jag, vet, jag vet fortfarande inte riktigt vad det handlar om Jag har inte heller koll på jag, alltså, de, jo, Man har ju ändå koll Men eh, Det är många nyanser ja, Apropå det, har du sett Cloud Atlas än? Ja, jag såg jag... den Jag såg, alltså, jag tankade hem den eh, alltså, Fyra månader i 1080 Före den kom på bio nästan Okay, jag, har, jag har faktiskt inte sett den, jag har den på datorn Men jag, jag vill inte somna under den Så jag måste vara liksom på rätt Rätt mindset för att se Den är lång oh, men, alltså, uh, men, vi, men visst är det Ungefär samma tema som The Fountain i den Alltså Typ två Två skälar som liksom Träffas under massa olika Tider Det är egentligen Ja, alltså det är det är nog fler skälar Men de, de reinkarneras i olika Tidåldrar ja. och sånt där Och stöder på varandra alltså grejen är Ambitionsnivån nivån har ju aldrig varit högre Nästan på en film det är eh, ju, Du vet vilka som har gjort den Ja, var Varkovsky Brothers ja. Jag, och jag, och jag, När jag såg att det var Varkovsky Brothers Eller ja, eh, Siblings nu eh, Och eh, Hugo Weaving Jag var ju, alltså eh, ja, Jo, men det är ju, det är ju köpt Men de, de har seglat ganska mycket neråt Faktiskt Jo vem, men, men Detta var jäkligt bra. Jäkligt jäkli, jäkli, jäkli, jäkli, jäkli, jäkli bra är för svagt, tycker jag. Vi jag har ju en vän som tycker att det är den bästa filmen som har gjorts. Ja precis. Men jag, jag, jag förstår den. Och jag håller dels det, med. Det är ett långt steg ner från den första matrix dock. Det är det. Jo, men det är ett steg uppåt från 2003. Jo. Ehm, 2000-talets Star Wars. Jo, men Cloud Atlas var ju... Alltså, den, alltså, jag, jag gillar att de tar på sig så stor kavaj... Men ja. eh, jag tycker inte att de genomför det lika bra som hon har velat. De tar på sig en stor kavaj, men det ser bara ut som att de har lånat pappas. Ja, precis. Men jag gillar att de ändå gör det. Att de tar på det. Ja, att de försöker. Det är en oväntad film från dem också, när de bara gör liksom eh, ganska ja vad ska man säga, actionfilmer annars. Och, och alltid med, eller mycket alltså, en manlig karaktär som är väldigt stark eller något sånt. Alltså någon superhjältefigur nästan. Ja, faktiskt. Mm. Men Cloud Atlas ser väl absolut. Men den tar tid att se. Och ja. ser ni inte bakis eller något som... Nej, förutom... varför skulle jag göra det? men eller, äh... jag, ingen, ingen ska göra det, inkluderat mig. Men Kung Fu Panda, Kung Fu Panda kan man se den, den kan man se bakis Enkel att ta in. Ja. Ska vi snacka lite spel kanske. Uh, hit me. Eh uh. Tre spel i år har fått 10 av 10, 100 av 100. Det har aldrig skett för. Ja, så de, är, så de är ändå så eh de blev ju så pass bra nu. Ja. Och det är då det som kom först och det enda jag har spelat av dem är eh, BioShock Infinite. Just det. Som jag fortfarande inte har spelat ut. Jag tror jag tror att jag är på slutbossen men eh, har fastnat lite helt enkelt ja. Inte haft så mycket tid Nej. Du kör körde på uh, dator eller på Xbox? Dator Ja. Yep. Och nu kommer ju expansionen När man kommer tillbaka till den här un undervattenstaden Som man är i det första och andra spelet Vad heter den heter? Rapture? Ja, Rapture, ja Och det, det kommer vara skitintressant Det är en stor expansion eller? Alltså... Uh, ja, det, det är det nog mm. Jag vet inte så mycket om det Men det har varit under utveckling ända sedan Sen det, släpp sen det släpptes liksom. Du får skynda dig ja precis. Men Bajoshock ett fick ju ändå Jättehög det kom. Ja, det åtta och nio ja. Två han fick sjuer tror jag ja Alltså jag har lite Slutat lyssna på Spelrecensenter Nu för tiden för att jag... Det beror på vart man läser dem läser man dem i tidningar då är det ingenting att gå efter Nej för att det, känns, det känns som att det är sjukt Mycket pengar under bordet här I, i, jo... i, i tv-spelsbranschen Eller det är i alla fall min min halvsyniska uppfattning av det hela för att alltså. Det, jag tycker. De är alldeles för generösa med betygen Ja, om du om du läser till exempel så här, Nintendo Magazine eller något sånt där. Då alla Nintendo-exklusiva spel som släpps får ju 10. Ja, ah. det, det, det har jag märkt. Men, men jag, jag litar ändå på vissa, vissa sidor slash tidningar ja. Ah. Uh, Liksom skriver om att ett spelar dåligt och så testar man det Då är det ofta dåligt ja, Alltså jag kan inte betona hur alltså, Jag har inte kört så mycket Elder och sånt där Men när, när Skyrim kom ut eh, För något år sedan och sånt där Och, eh, och det fick bara Tio, 10, 10, 10 tio, tio, tio, tio Valpa Alltså det här kan jag ju inte missa och ja, men det, men, och, och det, det, det är inte vårt sorts spel eller? Ja men jag älskar RPG-spel Och äventyr och Jo men, men precis som mig så har du ett litet problem När det är så här. det är inte det här är ditt quest, utan Här, nu släpper vi dig i världen, gör vad du vill Då får man ingen framåtskjutning Ja, men det finns ju ändå en storyline Och det finns ju chain Quest och allt möjligt sånt där Men, jag, jag, alltså jag kan, Dragon Age Origins, alltså Dragon Age 1 Fantastiskt Fantastiskt spel det är, det är lite linjärt, men det är ändå som ganska fritt vi, vilken, vilken del Du ska beta av först alltså, Det spelar ingen roll vilken, det finns varför, Tre eller fyra Stora som main objectives du ska genomföra och så får du som åka dit och så där finns det massa quests runt omkring Det är, ganska, det är ändå ganska, det finns någon struktur, Skyrim, noll struktur, bara ja. main storyn och, ja, eh, och alltså jag till slut var det bara att jag, det är ju sån tidsbode där och till slut var det bara att jag orkar ingen mer nu, nu hoppar jag på main storyn och bara kör klart så gjorde jag typ tre uppdrag och så var det över Ja. Eh, tack mm. gud för det för att, att, alltså, Det var lägen som jag blev så arg Som när jag körde Skyrim eh, Jag ska förklara varför det, var... det spelar ingen roll Ingenting spelar någon roll i Skyrim Så att jag, vet, jag det, finns, det finns som eh, Imperialister och rebellerna finns så Man kan välja sidor och, det, här är, det här är inte mainstor Det här är sida, eh, Och oh. så hoppar jag på rebellerna där. Och så olika städer i Skyrim då är ju lojala antingen mot imperiet eller mot rebellerna. Ja. Eh, och ja, ja jag jag ju imperialistledaren alltså Caesar. Ja. Eh, och sen gick jag vidare till en, till en, en imperialiststad eh, ja. långt senare. Och så säger de bara så här: vi ska störta rebellerna och vår eh, Caesar kommer spöa kungen för rebellerna. Och jag bara, nej, det kan du inte göra. För jag är den Ja. Och då var det så här: Det spelar verkligen bara ingen roll. Och Sen bara skräka ut. Det spelar ingen roll, och sen slog jag bara av. <laughs> jag förstår dig. Det fanns ej. inga konsekvenser på det man gjorde. Ja, nej, jag förstår exakt vad du menar. Men menar och det, det, det är ja. problemet med alla sådana här superöppna spel för mig. Jag har svårt att ta in dem. Det spelar ingen roll! Det andra spelet som har fått 10 av 10 eh, Det här året Är The Last of Us Zombiespel Ja, oh, men det verkar ju skitcoolt Det verkar skitcoolt Jag vill, jag vill, jag vill köra nästan Ja, jag tänker inte köpa en PS3 för att spela det Nej, där. det är det Det är, det. Ja. Det är därför jag inte jag heller har kört det Nej Och så går vi in på tre då Som var extremt väntat GTA 5. Ja men det känns, Som jag, jag förstår inte det där Men som sagt Det är ju dyraste spelet genom spelhistorien Alltså, alltså produktionskostnaden för det Överlägset dyrast Det känns som att de nästan bara kan få det Ja Men det behöver inte betyda det heller Och för att det är en jättegammal spelserie Och det här är den bästa av dem eller något sånt. Ja, men för mig är liksom Visst är det är säkert skitkul att spela online Och det är skitkul att röra runt Men jag har noll intresse för storyn i de där spelen ah, Alltså grejen är att jag, jag har inte kört det själv Men jag har en massa polare som har det Och kör det alltså, jag, jag kan inte släppa, Så alltså, jag vet inte om jag börjar bli gammal Eller, jag vet inte, men Shit vad det är våldsamt Alltså det är så jäkla våldsamt Ja det är det Alltså det är inte så att du bara Du, du går ju bara på, alltså, på stan, knivar ner någon bara För skoj skull Och när, när man ligger där döda eller håller på att blöja ihjäl Du kan ju bara stå sticka dem Alltså ja. 50 stick till I facet det bara, alltså, Och sen, sen bara går man därifrån Du kan Och sen bara spottar på dem och stampar dem i, i tänderna Och så går du därifrån sen. Och det, helt... det, kan, det kan man väl ändå inte göra Ja men du, du kan stampa dem Ja, men du kan inte spotta på folk. Hade du blivit förvånad? Hade du blivit förvånad eller vad du på dem? Ja, eftersom de tog bort fisarna och raparna efter det andra spelet. Ja, du säger det. Men grejen är att det är så oprovocerat våld. Alltså, eller vad säger man? Och det, det, det känns bättre att... Alltså, även fast alltså, det är, ju, det är ju massaker i säger man, Call of Duty-spelen, i storyline och sånt där. Man plöjer bara ner hur mycket folk som helst. Det är ju mm. något när man till och med kör, när de kör Sympathy for the Devil. När du bara åker i ett namnflod och bara bombar byar. Ja. Det tog lite ont att se. Alltså det var såhär, oh, är det här okej okay, verkligen? För det är, en massa, det är ju publiken, de majoriteten av folk som spelar, det är ju 12-16 typ. Alltså det är ju huvudmålgruppen. Ja, det är ju frågan om det, om det inte har gått över det nu jag, ska säga, jag tror det var så tidigare, men just nu tror jag att alltså det är... Alltså 18 och uppåt egentligen ja, det, Nej det är det de önskar Men alltså det, är, det är de yngre Nej, nej jag, jag tror är att malgrupperna är de som växte upp med de spelen ja. Men i alla fall Men det är just jag kan, jag, Alltså det antingen så börjar bli gammal Eller så är det bara att alltså, Det är riktigt brutalt alltså det, är fan, det är inte okej okay, våldsamt nästan ja. I krig på gatan, så, På gatan <laughs> bara om ska, det, det, det, var, det var bara just att han råkar in i en polisbil Så kan han polisen efter sig Han plöjde ner båda Två poliser med en kolt. Plöjde man ner dem och bara sprang vidare sen. Alltså du vet, ja. det är, ju, det är ju livstid. Ja, ja Ja absolut. Och det, det var bara två poliser. Du kan ju lika gärna mörda 30 stycken. Ja. Så, så vad vill du komma med det här då? Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. <laughs> det tycker jag nog att det är egentligen. Jag har inget riktigt pro problem med det. Men sen så tycker inte jag. Jag spelar om mitt så ofta eller? Men, gå och kolla lite, alltså, Free Roma i Los Santos med GTA 5 bara just. Och så alltså, tänker du bara på hur brutalt det är, alltså, det är... Jag vet Jag kan inte släppa det. Alltså, det är, det. Det är det jag är ganska förvånad över mig själv också. Att jag tar så illa upp plötsligt. Ja, jo, det försökte jag inte heller riktigt. Jag vet inte, jag, jag vet inte det kommer ifrån. Nej. Ah, ja. Nej, det är nå något som jag har smyget på. Vi pratar lite om Hobbit, of Small som är på grejen. Ja, det kan vi göra. Eh, vad tror du? Eh, jag tror att den kommer vara lika bra som den förra filmen. Och du gillade det också, ja? Ja, jag, jag, jag tyckte inte om den där löjliga sången och kastatallrikarna delarna heller. Det var väldigt löjligt. Men samtidigt eh, så är det ju så boken är, även om jag tycker att de skulle ha klippt bort just den delen. Mm jag jag såg om den där igen det var ju, det var ju, besvikelsen var ju enorm när jag lämnade bio när jag såg den ja. men sen så tänkte jag Nej, men det förstår, det förstår inte jag riktigt men ja, vi har vi har om det här för Men ja, jag vet men i alla fall, jag såg ju om den nyligen ja. den är lika dålig en Det tycker du ja ah, jag förstår jag förstår jag förstår inte vad det är med den som... som alltså, så min, min reaktion var så hård på eh, Hobbit 1 när jag såg den, att jag inom en vecka efter jag hade sett den så såg jag om alla Sagan om ringen extended. Ja. Alltså vi snackade ju nästan 12 timmar Sagan om ringen. Bara för att som sköljer bort alltså Hobbit. Ja. Jag älskar ju Sagan om alltså, ringen. Sagan om ringen är ju... Det är, ja. Mästerverk Men eh, Hobbit, ouch Och det är också lite förbannande Att jag måste ju se tvåan och trean Jag har ingen val mm. här Så det är ju sex timmar jag aldrig kommer få tillbaka Och typ ja, 300 spänn i babi och biljetter Ja det måste, Jag måste ju se dem Ja Men grejen är att det, Den enda skillnaden egentligen är ju att I Sagan om ringen Då står allt på spel i Hobbit står det egentligen inte så mycket på spel Det är den enda skillnaden Egentligen Ja, Det är, det är många nya. Det är också alltså, jag tycker, användandet, Det flitiga användandet Av CGI är ju onödigt också Med tanke på hur bra som Ringen trilogin har eh, Åldrats Den har åldrats med värdighet De kom ut alltså ändå tidigt, Alltså början av 2000 eh, jo, jo. Och de, de har åldrats med värdighet men vad har det med CGI att göra? Ja, men... CGI-en i Hobbit i första... Den suger ju. Den är ju bedrövlig. Va? Jag gillar den inte alls. Det syns ju att det är datanimerat. Ja, men det gör det ju alla. Jo, jag vet. Därför ska jag använda det sparsmakat. Men det gör de väl inte i de gamla heller? Det gör de. Absolut sparsmakat. Det är mycket sparsmakat. Alltså, när... Hobbit kommer inte åldras lika bra som Sagen Vringen. Ge Hobbit tio år så kommer den alltså. Jag menar Trollkungen Radagasts eh, Radagast oh. han var, ja, han var, jag, jag, jag blir bara ledsen av att tänka på han Ja han var eh, Verkligen bottennappet Alltså han, han, han får pipa av Gandalf Och han röker en Och det kommer ut rökt ur öronen Ja det alltså, är det Jag, jag, jag tappar det alltså, alltså, Det här är också i ingen, världen. om alltså, det, världen alltså, Förstår varför jag var tvungen att skölja bort det Med Extended <laughs> Ja men, eh, ja... Jag, jag hoppas ju att eh, Desolation of Smaug blir bättre. Eh, men vi, vi får se. Ja, jag har, jag har sett Trailen, den är ganska ganska fet. Jo, jag såg också Trailen, den verkar skitfet, Men det gjorde du ja. ju, ju förr också. Ja, jo, precis. <laughs> men den är väldigt bra castad, tycker jag. Mm. Jag är ingenting emot det, det, Martin Freeman som Bilbo, det är ju skitbra. Nej, Ja, jag är bara väldigt trött på Gandalf Det var ju det, det... det, var ju det jag såg mest fram emot Till med, jag, drömde, jag drömde nästan innan jag såg Första Hobbit bara, Att bara hänga lite grann med Gandalf Som bara ler åt en lite igen, jo, Men, men, ja. men det, det är ju bara Gandalf Som kommer in i, i sista stund Och säger liksom En, en av sina one-liners Som han gjorde i originaltrilogin. Det är ju liksom, bara det som händer hela tiden Ja men han har ju blivit gammal Ja, han säger ju fools och han gör den här ljusgrejen och ja Ja, man är, är, är Dusx Gandalf i Hobbitet, ja. alltså det är fan vad då? de bara spöar de här, de, här, de, de, de här trollen de här som sitter och käkar där hela den sekvensen är bedrövlig och inte nog med att de har spöar dem de hittar Epix, nej inte Epix Legendaries i den här grottan <laughs> och goblinkliver och sting och Glandrings, alltså svårt. De säger var ni hittar dem här. Jo, ja. alltså, jo, en kvarts promenad från äh, Rivendell där där. Jo, jo, men det är också de sexmarkerna. Och det, det är ju egentligen bara dåligt skrivande helt enkelt. Nej, jag, jag vet inte var, men äh, ja. som sagt missnöjd. Ja. Ja. Och tyvärr måste jag slänga bort sex timmar, minst. På <laughs> att se de här igen. Ja. Nej, I men uh, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det egentligen. Men den Nej. verkar ju fet på trailern. Den gör ju det. Men det var mycket mörker i den också. Vet, alltså, det verkar som att det är Mycket prequel av ja, det du, du vet det du orker börjar du vet organiseras ihop. Och du vet, det är någon mörk kraft som slänger upp. Det, det, det, det löper som parallellt med själva hobbit storyn att ta tillbaka Misty Mountain. Ja, det, är... det känns det, var... det är ganska det var... coolt. Jag hoppas de jobbar för att den enda gången hobbit är bra, det är när, när de ringen grejer i alltså saker från den. Typ när, när man ser eh, Saruman igen eller Galadriel eller alltså, eller det, det bästa var ju ändå när hon de sjöng den sången måste jag säga. Det var bästa scenen i hela filmen. Ja, och den är med på min när jag skriver lista. Alltså ja. Mr Mountains Cold eller vad den heter Ja, Mr Mountains Cold Ja, heter Cold jag. Ja, Ja, ah, det, är, det är riktigt bra Jättebra låt Det är det. Vi kan avsluta med den Det tycker jag låter bra Vad säger du? Ska vi, vi spela lite galla? Okej, okay. har, har, har, har inte jag redan gjort det? Jo Det känns, men... det känns som att jag har till avsnittet Ja, men det är väl lite kul ändå Annars brukar det, det är underligt det här I första avsnitt var det jag som höll i en, en Håller hoppet uppe för en regissör Som bara gör dåliga grejer Och ändå är det jag som är hårdast Och nu är det samma sak här oh. M. Night Shyamalan, uh, Din M. Night Är min Peter Jackson Jag vill ta en film som jag såg Ganska nyligt ändå Ett par månader sedan Som jag verkligen hatade mm -hmm. Som jag fick tipsad eh, av en kompis som också gick, gick eh, manusskålan oss. Är du det en kompis nu eller? Nej, nej, nej, nej, nej. nej. <laughs> Absolut inte. Men eh, jag har ju frågat att hans film smak ett par gånger. Mm. Och nu, han, han sa dock inte att han tyckte om den här, men han sa att det fanns ett par, jag tror det var två eller tre scener som han tyckte var hysteriska. Hysteriskt bra eller hysteriskt? Eh, ja, roliga. Mm. Det är då en komedi som heter Movie 43. Du har hört talas om den här va? Jag har hört talas om det. Kan jag läsa Precis. A series of interconnected short films follows a washed-up producer as he pitches insane storylines featuring some of the biggest stars in Hollywood. Okej. Okay. Det är inte för fem öre vad den handlar om. Ah. Uh -huh. Handlingen är uh, två killar uh, som sitter och kollar på sin dator. Uh, och den har blivit hackad av deras bror, och sånt där tror jag det är. Mm -hmm. Och för att ge igen på honom så, hittar, så ska de lägga in massa porr på hans dator och förstöra den. Och för att distrahera honom så berättar de om en film som heter Movie 43, där, som är den värsta filmen som någonsin har gjorts. Och så letar de upp massa olika klipp från den här filmen på nätet. Mm -hmm. Och eh, ja, jag kan läsa några av dem som är med. Dennis Quaid. Eh, Common är med. Will Sasso är med, Seth MacFarlane är med, Hugh Jackman, Kate Winslet. Med mera. Eh, vad heter det, han? I Hustle and Flow är med. Det, det, det är nästan Ocean's Eleven-cast så att säga. Ja. Alltså med och, namn. Jo, precis. Han i 300 är med. Gerard Butler. Precis. Eh, verkligen, verkligen en av de sämsta filmerna jag har sett i hela mitt liv. Mm. Det, ska jag det, se den för att den är så dålig eller? Det, det är nästan så att man bör se den Så man förstår hur dålig den är mm. För det är liksom en, en av scenerna är Att Kate Winslet tror jag, är, Ska på blind date Med en kille som spelas för Hugh Jackman mm -hmm. Så hittar hon en bild på honom I en tidning och han är miljonär Och hon bara oh shit det här kanske är bra ändå Och så kommer han dit, han har skarf på sig Han tar av sig skarfen, han har en pung under hakan den här scenen håller på i en kvart. Det är det enda skämtet. Olika mjölka, nyanser av det skämtet. De mjölkar det här alltså. Ja, typ den blir mindre för att det är lite kallt i rummet. och uh, han Du vet det, you have something in, on the side of your mouth. Uh -huh. Och så försöker han ta bort det fast det är på pungen istället. Det, det är inte kul alls. Och, Red Letter Media som jag inte kan rekommendera tillräckligt varmt har gjort en fantastisk recension av den här filmen. Ja, den finns. Den finns. Den är Ja, jag tror den är typ två och en halv minut bara. Ah, cool. Och de recenserar den inte genom att berätta om filmen utan de recenserar den genom att hitta på scener som är lika värdelösa. <laughs> det är så smart recension det. Ah. Red Letter Media kan vi tipsa om. Det är bra eh, ja. bra grejer. Man behöver Absolut. inte alltid hålla med dem, men de har alltid bra poängen. Jag. Ja. Jag, jag kollar här på uh, Comment Board, och det är någon som har skrivit You people don't understand the movie. Folk försvarar den här. De gör ändå det. Ja. ja. För det, det är tydligen folk som tycker om den här, och jag, jag förstår det verkligen inte. Varför har för på en DB? 4,4. Ja, ah, det var inte så starkt. Nej. 4,3 det... hade ju varit eh, väldigt symboliskt när det Movie 43. Det är sant uh, Och det är Oh Writers Ska jag se hur många det är Oh jäklar uh, 28 personer har skrivit den här filmen Har de skrivit eller är de Alltså vad säger man Någon form av det, alltså Det de, är de, de, de, de, writers <sighs> Det låter ju ja Regissörer, 13 stycken Men är på riktigt Ja jag antar att alla har regisserat en scen var. Hmm. Det här är inget större namn nej. på regi faktiskt. Ja. Ah, ja, Ja, nej. Extremt dålig film. Halle Berry. Johnny Knoxville. <laughs> Det är mycket namn alltså. Här kan läsa allihopa. Leslie Bibb, Kate Bosworth, Gerald Butler, Josh... To Hamill, Anna Ferris, Richard Gear, Terence Howard, Hugh Jackman, Johnny Knoxville, Justin Long, Christopher Mintz Plassi, Chloe Grace Moretz, Leave Schreiber, Sean Williams Scott, Emma Stone, Jason Sudekis, Uma Thurman, Naomi Watts, Kate Winslet. Det är alla med i den här filmen. Ja, hur det har gått till, det kommer jag aldrig förstå. Vi ska sluta med Misty Mountain. Ja, det ska vi göra. Det, om du frågar mig, det enda bra som kommer ut.